يا شبابا قد اناما الى الله استجابا واظب من capitul ri de librul kitabut tawhid capitul ri ka sill Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah është e dua ila shahadati la ilaha illa Allah si rya në dëshmin se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allah, po nuk ka zot tjetër përveç Allah subhanahu wa taala ya shababan qad anaba wa ila Allah irtaja Muhammad ibn Abdul Wahhab gjithatë tek se çka i ka sill këtu për thirrjen njësi kur rregullore selat namsoj neva se tshish dot me kon thirse ka prunja jet fjalen e allahut azza wa xal ku irdran pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i that ul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana waman ittaba'ni wa subhanallahi wama na min al-mushrikeen tuaj kosh ruda ima thrast allah meditori dhe bindja me fakta kondha ta c'mdie kin mua wa subhanallahu shoft allah ila Dhe të me i të të bua ma anaminel moshrikin dhe unë nuk jam ka moshri këtë Thuaj, kjo është rruga ime E dëru ila Allah Fletë për qatërsin e thirje se për nga mbarë Nuk ja kanë pështjell njerëzve thirën e tyne Ja kanë ka të zutë qartë së dhe është rruga e tyne Kjo është rruga ime Dhe simtari, do të me ka një qartë në thirën e ti Nuk fshehet mas emrave tjirë oniam pre muslimanna kul hadhihi sabili kjo es rruga ime sebil rruga e xhan e cila çon por xhenet edعو ila allah yep me kuftu se muslimoni dhe thirrja e pejgamberdha es te allah uazza wajalla Nëse don me dit, as thirrja e drejt apo s'është thirrja e drejt, thirr ku po thrat njëri. Nëse thrat të cytërkosh jo te Allahu azhavat, thjesht nuk është thirrje pejgamberi. Prandaj kan thonë, tjot, nëse e shef se është thirr, ndjekin e dikujt tjetër jashtë pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, as thirrja kot. Nëse nuk thrat te Allahu, as thirrja kot. Nëse thirr në parti, e thirrja kot qëri sistemin at rregullorën e asaj partie me rresha stirja e pejgamberit pa stirje pejgamber. Kurdapos at rregullorën e tij se s'ka dvoje kur xhambe librin e Allahut dhe sunneetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dha ithratna diye sekenduk stirja e pejgamber. Kënduk stirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as e shokve ti. Thirja pejgamberra as thirret e Allahut azza wa jalla. Mundet me qein personi që thret ka Allahu për ko interesat e tij. Dhe kjo nuk është për Allahun Azzawajal, kemi përmejnë të shirëku, i vogërë. Pra thyrë se i do të më thyrë, ta Allahu Azzawajal, për Allahun Azzawajal. Nuk kërkonë kënësina askuj, përveç Allahu Subhanu wa Ta'ra. Thuj, kjo është rrugaime e qartë, edu'u ilë Allah, nuk thërë së njërë. Përndaj, gjithë thë thyrë në ekstremizem, për ndjekin e personave të caktum, është thyrë e kodë, nuk është thyrë e pengand në persona. Thret nda Allahu dhe të pengam beri, salawasim ju po që të thirës, pengam beri. Nëse thret ndjekin e dikuj qeter, qofë gjemat, qofë parti, qofë qeveri, qofë mbretri, për respektimin e tyre. Në atë çfarë kanë kundëshuar Allahu në pejgamber, sa edhe thirr nuk është thirrja pejgamber. Nga simësia dhe ambicesia bod vetëm për Allahun Azzeza, për dashuria bod vetëm për Allahun dhe urrejtja bod vetëm për Allahun Azzeza. Kur të pasë dikush po i dhrohet për fulon e dhe falon, nuk është i dhërën për Allahun Azzeza, nuk është thirrja aty për Allahun Azzeza. Dhe muslimoni këto e këshir thirrën e tij, sa është për thirrja aty për Allahun Azzeza. ف ثيرياموس <تصفيق> دي بارا ريغولස් ميثير تا الله عز وجل نسفرا دي كان تيتر دي سفيرياتينا دوكش ريغول يا شباب قد انا با وان الله استجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وابعده وازدمه كابيتول نري تليبريت كتاب التوحيد كابيتول يري سكا سيل محمد ابن, ابن عبد ال عبد الوهاب رحمه الله اس الدعاء الى شهادتي لا اله الا الله سيريا نادشمين سا نو كاتعبدوا تيتير پروش الله او نو كات ذات تيتير پروش الله سبحانه وتعالى ذل كومنتاتور اكي كابيتول qëto tre të parë sikur shej Hamid ibn Atiq dhe shej Abdul Rahman ibn Hasan gjithashtu edhe shej Sulemani rahimahumullah jamian në gjitha tre shpjegimet e para se Muhammed ibn Abdul Wahhab e pas si ka sjell kapitutet më e hershme ka të bëjë me këtë kapitull lidhen me këtë kapitull nga se tauhidi nuk plotësohet pa bërë edhe këtëna dhe gjithashtu jap mëna mësuave se pasi të mësuim se çka është tauhidi dhe pasi na që mësuim vlerën e tauhidet pasi më s'u mësum se si plotësohet tauhidi na duhet neve se më thirrën kët tauhid se kjo është thirrja dhe vepra e pejgamberva se kështu kanë vepruar pejgambert andaj pas këtë sa që ka shpjeguar deri tash ka sill kët kapitull dhe nuk e ka sill rastësisht po ka dashur na treguasa kjo është rruga e pejgamberva se pejgambert jo vetëm që kanë ditë tauhidin po ata kanë ardhur për mi thirr njerëz në kët tauhid dhe ne ja na duhet që me ndjek rrugën e tij dhe ka sill Ahet nga libri Allahut Azza wa Jel për për argumentimin se pejgamberi ka qenë i obliguar me këtë thirrje dhe gjithashtu kjo është obligim edhe për ne. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, si e përmend Sheikh Abdul Rahmani, se fyolla më e mirë njerit është këtë pun kur e bën. Do thonë njeriu më i mirë flet kur ai thirrën tauhid. Allahu Azza wa Jel ka thonë sura At-Tufsilat, "Waman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." kos filat shol matmira sa ithili thrat te allah subhanahu wa taala wa amila salihan wa qala innani min almuslimin dhe vepron vepra te mira dhe thot un jam prej besimtar. Bardani Hasan al Basri rahimahu dha thot ki person ce ben kët pun thrat te allah azza wa jall thratnen yasimin allah ki os thot hadha habibulllah ki os i dashuri zotit mtok hadha waliyullah ki os meki allahut mtok هذا صفوة الله تنت زيلورت ا زوتيت كي نيري اش تي زيلو هذا خيره الله كي اش براي مات مير رابو زوتيت هذا احب اهل الارض الى الله Kjo është njeriu më i dashur në fytyrën e Tokës te Allahu subhanahu wa taala, për shkak se i thotë njerzin tauhid, ajab Allahu fi da'wati. Është përgjithësisht thirrja se Allahu ka thirrur. Wa da'a an-nas ila ma ajab Allahu fihi min da'watihi. Pastaj ka thirrur njerëzit natpërgjigjet se ai i përgjigj Allahut azza wa jalla, wa amila salihan, dhe ka vepruar për të mira. Inni min al-muslimina ka thonë yezu unyam për muslimanëve. Kjo është ai maqam si hatha khalifatullahi fil ard. Kja është maqami Allahut në tokë çe por hab diturin thirrjen a allah ta azza jal në tok. Kjo domethëna shvlera e thirrjes. Dhe muslimani ka obligem obligem me bëktha. Muhammad ibn Abdul Wahhab e ka sill gjithë tekstet që ai ka sill këtu për thirrjen, janë sikur rregullore se lat na mësoi neva se ç'iç do të mëkon thirrësi. Ka prunë ajet në fillim fjalën a allah ta azza jal ku e urdhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë قل هذه سبيل ثويكاش رغايمه ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ثويكاش رغايمه فراست الله مديتوري ذبينده ما فكته هنده تاتم ديكن مو وسبحان الله شفت الله الى ارض داتميت وانا من وما انا من المشركين ذا اونوك يا مغشريك Thuaj, kjo është rruga imë, edhu ilallah, fletë për qartërsin e thyrje se për nga mbarra. Nuk ja kanë pështjelë njerëzve thyrin e tyna. Ja kanë ka të zhutë qartë së lashtë rruga e tyna. Kjo është rruga imë. Besimtari, do të me ka një qartë në thyrin e ty. Nuk fshehet mas emrave tjirë. On jam prej musliman me. Kjo është rruga imë. Hakul hadhi se bili. Kjo është rruga imë. Së bilë, rruga, e gjanë, cila të qëmë për gjënët, edu u ilë Allah. Jebë me kuftu, se muslimoni dhe thirja për nëmbërë dhe është të Allahu Azawajal. Nëse donë me ditë, a është thirja e drejtë, a është thirja e drejtë, apo së është thirja e drejtë, thirë e ku për thratë njëri. Nëse thratë të tjetër kosh, jota Allahu Azawajal, thije se nuk është thirja për nëmbërë dhe. Në ai kanson thotë se shef shto thirr ndjekin e dikujt tjetër jasht pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është thirrje e kot. Nëse nuk thret te Allahu, është thirrje e kot. Nëse thirrën në për ti, e thirrja e kot. Këshiria sistemin atë rregullatorën e asaj partie merr vesh as thirrja e pejgamberit apo se thirrja e pejgamberit. Kur ta poshtë atë rregullatorën e tij Se skotboja kur djambe librin e Allahut dhe mesunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vai thretnata dhe isekan nuk es thirrja pejgamberua. Kur nuk es thirrja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam as e shokve ti, thirrja pejgamberua as thirrja te Allahu azza wa jall. Mundet me qein personi qe thret te Allahu po ka interesat te tina. Dhe kjo nuk es per Allahun azza wa jall kemi permend te shirku i vogul. Pro thirrse do te thirr te Allahu azza wa jall për Allahun Azzawajal. Nuk kërkon në kënësi në askujt, përveç Allahut Subhanu wa Ta'ala. Thuj, kjo është rruga ime e qartë, edu u il Allah, nuk tharës njërtë. Përndaj, gjitha thyrjet në ekstremizem, për ndjekin e personave të saktuara, të saktum, është thyrje e kotë, nuk është thyrje e pengamara. Muslimoni thyrësi nuk thretë, në persona. Thretë nda allahu dhe të pengam beri, salabasem ju përgjithë thirës pengam berre. Nëse thretë ndjekin në e dikuj qeterë, qoftë gjematë, qoftë parti, qoftë qeveri, qoftë mbretri, për respektimin e tyre, në atë çata kanë kundërshtuar Allahun dhe pejgamberin e sasem, thirr nuk është thirrja pejgamberuaj. Nga semësia dhe armësia bëhet vetëm për Allahun azzezel, dhe dashuria bëhet vetëm për Allahun, dhe urrejtja bëhet vetëm për Allahun azzezel. Kur ta pasë dikush po i dhrohet për fulonin dhe falanin, nuk është thirr i dhënë për Allahun azzezel, nuk është thirrja e tij për Allahun azzezel. Dhe muslimani këtu e ka shih rregullon thirrën e tij, sa është për thirrja e tij për Allahun azzezel. Pra, thirrja mos demonet e para rregull është me thirr Allahu azza wajalla. Nesafarat dikantiter, di esafiriatina nuk esh nregull. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Farasta Allahu ma basira. Ço është basira? Basira është me dituri dhe bindje. Me dituri dhe bindje. Ka thon Ibn Qayyim rahimahullah, kur thret njërin diçka, do të thot me koni sigurt Në zemrën e ti që ka është e thyrë në të diturit, që në të që ka është e thyrë, diturit e ti që e ka në zemrë, me ka një sigurët në të, si kurësyni që e shëfët diqka. A të që është e shëfësini dhe i sigurët që ka e të po, që është të zemrë a ytë me po atë punë, që është hakë, që kjo është basira. Për nga mberi, sallallallahu a.sallam, në thërret në të uhid, disa ka në thonë, me fakte. Dhe më thonë, më barës që shkojnë shpigusi. Dhe në thotë, atë thyrë si thretë me diturit me fakte të qarta, ala basirëatin. Dhe ndajë Muhammed Nardir Wahhabi thotë, basirëja, thirëja me diturit është obligim, është farzë, në gja argument, se thirëja nuk udzonë, më konë që jetër, ndryshë. Dhe kjo basirëja, kjo diturit e ndatë dëj pjesë. Farzë për shdo musliman, dhe jo farzë që ka këse, kur të këtë bojë me të ujidin, me sënë gjonët elementare që i duhet robit, ose me obligimet e ti që ka është, ajo është dituri, farzë aajnë për shdo personë, të më thë gjithë dhësë të sendë që është farzë aajnë për ty, ajo dituria rrëfsojna është farzë për ty, dhe shdituri, shdit, shdo dituri që është obligush me më përgjilësi, për së është për ty obligim, i thëjmë farzë kifaja, Ti të këtë të tërshë për namazin dhe të fëllshë për namazin e ki farzë ajnë me folë, me diturit. Të uhidi është farzë për ty, me mësue besimin Allah nëzëve gjellë. Së gëtë zonë me folën të uhidi të i pa diturit. Obligosh me folë, me diturit, kjo është farzë për ty. Dhe atët që është për me qenë alim dhe më të basire djetari madhë, kjo është farzë kifajë eksi. Prandaj dituria nda dy pjesë, por atë që ka është farz ain për ti, gjithashtu dituria rradhsona është farz ain për ti me kërkuar. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. Kërkimi i diturisë është farz për çdo musliman. Që janë edhe gruaja edhe burri, fe femrava moskullli. Për çka s'aj i ka thon vetë të musliman, i obligohet gjithçka për teuhidin, çonat elementare që e mbrojnë atë me çein musliman, është farz ain për ta. Nuk ka se thohet më vonë pasaj nuk edhi. e di. Ë ka farz ain. Për ndaj kanë dhëndi e tartë, se ki kër e lem mongu dhe ka munësi me mësu, dhe që ështët janë elementare që shmekon njëri musliman, pastaj e leket farz dhe bëndë mëkatar, e mastaj bjen vej pra të ndaluarat që e sesin nga feja, dhe ki ka posë munësi me mësu, nuk arsetohet. Që është ka munësi mu arsetohet, një personë cili ka bonë mëkatën e par, që ka posë farz me më mësu, pastaj e ka bo shirkun, mi thonë arsetohet për shak se ki ka Pasla i arsjetohet për këtë mëkatën e dy shjirë kënë që e ka bëhë. Atëherë, si kërë kështë qenë kërë arsuje, kështë qenë mos njohja, mos kërkim i diturisë, më i vlefë shumë se sa diturija. Se, se aje cili mësën nuk po arsjetohet, e aje cili nuk po mësën për arsjetohet në gjitharast, atëherë mos kërkim i diturisë dhe të ishte më i vlefë shumë se sa diturija. Përta, Allah Azizhal ka thonë, «Fa'lem, disa nuk ka të dhëruar ti vetë për Allahut dhe kanë dhënë dietar prej kushteve të tauhidit, njësimit të Allahut asaj që është detyria. Nuk pranohet fjala la ilaha illa Allah nëse ti e thuaj këtë pa detyri. Domethënë vetëm fjalë është e pa pranueshme. Adou ila Llahi ala basira. Me detyri, ana waman ittaba'ani wa subhanallah. On dha tat silatim dijekin mu. Kjo është veti e dijeksve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ta kur flasin në fe, nuk flasin me xehl nuk flasin me ignorancë. Dhe këtu ndohen njerëzit. Nuk janë gjithë njerëzit ja. As për asatikën e sungakit dinë, dhe për as sa threti me deditori, aty e ofrodh si sa me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. As ti dëshmojn për veten tonë se je pasu si pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Nga se kjo është vetia e thersve të pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem. Ata që leskan orbas ndjekësve të pejgamberis sallallahu alejhi dhe sellem. Sa ata nuk frosin me ignorancën të fornë dinën e Allahut azza wajel. Dhe diator, apo njerëzit ndohen tre pjesë ante grupe grupi por janë ulemat prandaj ulemat ka thënë be Allahu azza jal inna ma yakhsha Allahu min ibadil ulama ulama inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama vortet Allahut më së shumti u friksojnë diatart çka se më së shumti janë juhen fenna Allahu azza jal dhe njihen me Allahun më së shumti prandaj kanë këto ju friksojnë më së shumti nëse veprojnë me ta prandaj alim rabbani që është përmendur në Kur'an ka thënë Ibn Abbasi ah Ibn Qayimi ash-Shayceli E nëja ka Allahu subhanehu ve te, po nënmetë dhe thëratna dhe ban durimta. Çi kës alim rabbani, çi kës ke kafrik Allahut, për çka flet Allahu subhanehu ve te se vërtet më shumë ti u friksohen Allahut. Dërsa alimi i cili nuk punon me ta dhe ka msu, është simboli i ti sukuri pritërave, të se sukurgomarri i cili bën libra dhe nuk i bën dobi atë libra të cilat i bart me vete. Vetë tash njerëzit janë tre grupe. Grupi i ditës, kërkuesi i diturisë, i cili mëson, dhe grupi të rejtësht e cilë nuk i lip faktat, nuk i lip dituri. Ai, qka t'i thoin, ban. I thot t'ho gjak shto, edhe ban. Kjo është njëri më gët, për, si për, ndjek, ndjek i largët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai është ndjeksi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ndjekja e tij është më e dopta nga tri grupet. Prandaj spaku muslimani do të mundu me kon të katër grupeve e dytë. Me kon kërkuesi i diturisë dhe mos më fol fjalën e Allahut azza mës më fol dinin e Allahut Allah, pa dituri. Mos më thirr te Allahu me një racë, se kjo nuk është veti e pejgamberit as e pejgamberva, as e ndjekësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po veti e ty na është se fjalën dinin e Allahut thrasin me dituri. Dhe kjo Në ebne vëna kutu se Muhammed, në abdullu Wahab, rrëhimë kore, ka që siëll, ketë ayat nuk e ka siëll rësështë. Ato doshë mena thonë, se nejmi të obligu dhë me thyrëta Allahë, kë një, një reglë, edyta, reglë edyte, me thyrë, me diturih. Anaë u amëni të ba'ani, wa subhanë Allahë, që ofëtë Allahë ilartë, qëka që ofëtë Allahë, që ofëtë Allahë ilartë, me folë pa diturih. Allah Azze Vjëllë, e madh në muslimani kërë thatë subhanë Allah aqshët Allah aqshëtë pa mundurën me folë ta Allah Azizëllë me thirë ta Allah kjo është kuptimja jetit subhanë Allah aqshëtë mundurën me folën për alë ta Allah Azizëllë me thirë pa dituri subhanë Allah wa ma anamina l'mushrikin edho në nuk janë prej mushrikva nuk është thirë e penga mbarva nuk është thirë e penga mbarva asë nuk është ta asë të ndjekëzve tyna A i me thyrë të Allah Azazëllë dhe asni herë mos mi u thonë mushrikve se në nuk kena nga jo. Nuk ishte thyrë e pengamberve, mi u thonë na i na vlasdën me ju. Thyrë e pengamberve ishte distancimi prej mushrikve. Ndëarja e sofave, e reshtave. Ne kemi palën tonë, e jo kemi palën e ju. Kështe thyrë e, e pengamberve. Ona ena minel mushrikin. Onë një nuk jam prej mushrikve. Onë nuk jam prej paganve. Onë nuk jam prej dhëtarijës. Nuk ka të bëja asë gjaj dhëtarija me muë ja nuk neve ju, ka më simes nëjve dhe juën na distancohemi nga ajo. Prandaj Allahu Azza wa Jell ka thonë, ju e keni pasimul Ibrahimin Alayhis salam. Shkaku se është distancu prej dhënë dhe kjo është tauhidi i plotë. Dhe këtu nai ka se si Allah ka thonë Allahu Azza wa Jell se so ushurdhru pejgamberi me thënë këtë davet. Me thonë kështu, unë thras me dituri wa subhanallah. Wa ma ana minal mushrikeen. Un nuk jam nga azruste e, e putave. Un nuk jam nga i luftëtarët. Un distancohem prej dhënë pejgamberi Sallallahu Alaihi dhe kjo jahet. Ku i tha Pëngamberi sallallahu sallam dhe pëngambert i theshin gjenë dhe në mëtë dëpë kurishin, u distansonin nga moshrikt. Nuk ka që a i thëjnë tolerancë ndërfetarë, këtë mi thonë vla ati që ka së zhë vla i ti. Në basë tolerancë ndërfetarë, është brejnë në regullave të shëriatit të uhidit. A i thërësi që i shkilë pëto regulla, pas të e këdhe dhe i thë moshrikve vlazënit tonë, aq kë ka shkëlqer nuk ka mundësi me çën më urtë se më urtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrje. As ko mundësi më kon më i mëshirshëm se ai në thirrje. Jo, nuk është, nuk është ësht, nga urtësia më i thonë namushrikve, jo i dhe mushrik. Jo. Nuk ka nga urtësia më thonë na nuk kena prej ju. Jo vini vllazit tonë. Jo, nga urtësia është e thirrset me veprut që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qi shëbon musliman, qi o porhab ki din, për vësëme kë thirrën e pejgamberva. Dhe kur ju përzi muslimanve dini, kur ja përzi në qështën e të uhidet, ata ja, ja përzi njerëzve të uhidin dhe nuk për edalojnë kush është musliman dhe kush është musliman, dhe cëllat që në gjahnet dhe cëllat që në gjahnem dhe kretja në lozën e ton, atëherë që kam e të uprik nga të uhidi. Kjo është tjireme, oma enamin e lë mushtërikin. Qëka dhe jep ljetërsen? Jep me në mësuneve sa rruga e sh është regudora as thjesh vama ana min al mushrikin un nuk jam gjo moshrik un nuk i baj allahut shirk për me dhirtë e zotit un nuk thas në zgjidhëjtari un nuk veproj nga zgjidhëjtaria asnjë send për me dhirtë allahut nuk ka maslahat këtu shirku kretësh i keq s'ka maslahat s'ka interes nuk shkelet tauhidi për hir për, nuk shkelet nuk shkelet në shirk nuk veprohet në shirk për hatër tauhidet سكوت بويا اسنيسن مست توحيد ودشيركوت. ثيرر يا توحيدت ن توحيد باهت باستر م توحيد ود ديستانسم غشيركو. كيو اسطون ابسو ايتي. و ما انا من المشركين. سكينا اسنيسن ميكو. بران الله عز وجل فات فصد فصد بما تؤمر وعارضا للمشركين. شباله تورتيتن؟ ثيرم م تورتيتن وعارضا للمشركين. Këdhe i anësh, kështë e akryjë, këdhe i mos që shiko që ka flasin ata, mos kështë që ka pobojnë ata, se që ka po thujnë ata. Thujet i dëvërtejten, kja është obligimi, distanësohu pre tyne, wa ma anaminë al-mushrikin. I tebi' ma uhje i lejke min rabik, ndjekat të që të shpallë ty, që ka të vjen shpallën nga ti, prej Allahot, La ilaha illahu nuk ka të dhruat jetë përveçti, wa ari dhe ani al-mushrikin edhe largohun nga mushrik, distancohen nga ta kthia shtëpi, mos jam në veshën aty. Kulil hak min rabbika thuja te vërtetën nga zotet, feman sha falyu min kujdan lebsan waman sha falyukfur. Kuj kuj nuk do m'spesa. Kjo është thirrja e pejgamberëve, me këtë ashtu ishin urdhruar këty pejgambert. S'ka kur gjë. Prandaj gjithë ato menheja, gjithë ato rrugë, të cilat i mësojnë njerëzit me iskelën teuhiden, duke thonë se, ka mas tlahat, po edina që është shirk, po edina se është kufr, po edina se është kështu, mi po na po e shkelmi për një mas tlahat i jetër të islamit. Nuk është thirëja pengan barwa. Nga se thirëja pengan barwa është distancim nga ta. Erë të pengan beri, sallallahu aleyhi wasallam, utbetu ibnur Rabia, në emën të mushrikve, në mekka, në emër të zotnive, të shirkut, të rrakë të gjemaatena, të nëjë ndove, nëjë shpartalove gjematin tonë, bashkësin tonë. Jo, qëka -ka, -ka, ka bopin nga beri? Ja ka shpartalot gjematin, bashkësien, më kazëve, më shrikëve. Të uhidi, shpartalon bashkësit e kufrit. Nuk ka për interesa dë vogla më rujt bashkësien kërshkele të uhidi. Shpartalot, së koshka dë vyna jo bashkësit, nën hiën në e kufri dhe shirkot. E pengamberi e ka bëkta. Nuk e salas, ka më hu pengamberi, tina e shpartalu e gjemot. Nuk i ka thon pengamberi, jo, nëse kumë shpartalu. E kumë shpartalu për të uhit, dhe duhet mu shpartalu, dhe obligohmi me shpartalu për të uhit. U e i pëtë dinëna, tina e shajtë me njën fjallë, në i këtët fole për mangësi të fesë tonë, kjo është punë e pengam barëva, edhe punë dhe thyrzëve, Nuk në thotë Kristarëve Dhozënët tonë dhe mjëmbulluë kufri dhe shirë kujtënë e dhijtarijë atyëna. Por të regohën të metët atyëna. Kjo është tiri e pengan barëva. Shetem të abaëna ti naishojtë e prindërit tonë. Shetem të alihë të rishojtë e zotrat tonë. Fadhaihtëna fil arabi ti në nënsmove në apostrove parakita rabë. Ejuha rrazzële. Oti njeri. In kuntë arië. Në këndë të të rridu rria, se nëse ti dënë kërësia, nëse dënë ti mubo kërëtar me këtë thire, shkaj të të thonë. A këndë na leka, na po të ajopme, po të pranojna, po të bëjna kërëtar. Thë këndë të rëksu na, të kishë bëjna kërëtar tonin, koka jonë bështi, o në këndë të të rridu e sharaf, se vëdna alejka, nësë jetë të dështë uh, ndërë, respekt, post, bojna Gjën këndë të të rridu mulken nësi të dash të mbretri me lëknak e alejna. Në të bojnë a mbrettonin. Kreti opëmi. E përgjigit për nga më veri sallallahu e sallam. Qa zhoni për levizet e sot me islamet, ju si o afrohet kjo lidhje. Kjo. A ta po mundohën, ta në kohën, me hyn veshën parlament me vitu 5%. Përgjigit përgjigit përgjigit përgjigit përgjigit përgjigit përgjigit përgj Mu bo krijetar shteti, pengamberit ju afrod, mu bo krije minister, pengamberit ju afrod me kon krijetar parlamenti, pengamberit ju afrod në gjitha, pengamberi sallavat sallam, që ka i ban atyune ju përgjigjet i aletëzën surat, fillimin e surat së fusilat. Këtha unë i aletëzën e surat, fusilat në fillim, e sheni se shka ju ka thonë pengamberi sallam, se shka ju flet atyju e për të uhidin, e nuk ju përgjigjet tjirësi. Thirja pengam bërvë është distancimin nga shirëku dhe kufri. Nuk është për qëllim i jonë me hipën postë, nuk është për qëllim pushteti. Kjo është për gjitëja pengam bërë, sallam, sallam. Qëllim i pengam bërvë është që ju më ju për gjitës thjale sal sallat, a të gjithë rëstina dhe menjesu atë. Allah Azze Vajel për thotë, El fitne tu, eshet du minel katël. Vërtejt, fitne jashtë me eron se vrasja. Th Qathun Ebul Ali, u Mujahid, u Said ibn Jubair, u Ikrama, u Hasan, u Qatada, u Dhahak, u Rabi ibn Anas. El shirku ashad min al qatl. Kuptimi jahet el shirku është më iron se vrasja. Miron sevrosia. Shirku më iron se vrosia. Jo, initoboni pun më të madhe se vrosja për ndihmës së Islamit. Pranohet kë në Islam jo në planot. Çu shikojmë si një njerëz me dal me vradh di kanë për ni maslahat islamit. Me vroj ni xakt muslimanit Sheybull, ni musliman për maslahat islamin, për interesin e islamit. Dhe më thon kë është maslahati i islamit. M'kan thon shembull çafirët me vranin muslimanin të hapni post. E kish pranu di gjosh? Po kur fot thot bënet ti ni sher ku të hap ti ni post. Kjo është më ron se sa me vranin musliman. Me shpjegimin e shum dietarëve kiamet. El fitnetu ashad min al qatl. سفيرتنهاش ما ما رانسف روسيا و كاو برشليم شركون فث الشيخ ابن سبحاني الفتنه هي الكف الكفر فتنه اش تكفري فلو اقتت اقتت ال الباديه والحاضره سكرت كشن لفتو ذات كشن مبيت كشن ورا شتاتت اد فشطارت اد شتاترت حتى يذهبوا dhejri sa mos këshmejt asë një për tyna. Lëkjana ahuan, dhëtë është e më alet një nësibu fil ardi tagutën, se sa me bom një odhës, një tagutë me marë, bi khilafi shëriatë l'Islam, që vjen këndërshëtë me shëriatën. Me vdek, me luftu dhe me vrat, qëtëtëtërtë dhe fshatërtë, mësë me mejt asë një, është me aran, se sa, me boni u dhëhesh, jo musliman me u dhëhesh, ose me vnun li leshë tjetër jashtë shëriatët. Me boni të tagutë. Kjo është me e letë, se sa me vdekë gjithë një rëzët me ura. Gjithashtu, në gjarëja e weftë delegacionit bëni Amir, ibn Sasa, kur për nga mberi sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu a ara'ayta in nahnu taba'nak kika thurtina sanat ndjekim ty ala amrik thumma adharak allah ala man khalafak mirpo allah azza ja pastaj mendim na se ta bojm ty ta mundson mi fitu ata cpo te kondoshtojn e yekunu len al amr min ba'dik ana met neve pastaj postis mi udhet ana met neve mo dhej pase pastaje fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al amr ila allah që ështëja është të Allahu Azharzëllë, jë dha'hu hajthu jësha, jë ya e pësundimin kujtë dënë, fë e bëhu alëhi, e refuzun. Të asë me të një ibnë i Shaki dhe nga ibnë i Shami. Po lipin alëat, me bo koalicjën, me pengambejën sallallahu alësallam, veç një kusht, mas i të fitështë, pas të e më në amet neve, u dhe qësia, dhe pengambejën sallallahu alësallam, me refuzun. Kë për partive të më dha, a konde një që e refuzan, se thrasin që na thrasmin të ujit, se na kena përshëllim islamin, pengamberit për ofrohët koalicion, me i fitu gjithë moshtrik të mekkas, veç mi adhon pas taj mas këtyre po shtetin, dhe pengamberi për momentin me pos u dheqësien, këtyve edhe mos mi adhon u dheqësien, veç me ishti mi adhon një post, një, një ministri, hinë qëveri, dhe gjithë dhe lojë të shirë kët i bojnë, për një maslahat dhe të bojmë islamin, o ok, këtanë dishka islamit, edhe Allahu Alem kur realizohet a ndonjë interesi islamit voglë. Gjithë të allojët e shirkut, për një më bëjë, sallallallahu sallam, ja, për jithojnë, o dhejzë të bojmë, pas të e vishë në më bëjë sa e mormi, të zamanë si jyti na, dhe për një më bëjë, sallallallahu sallam, me rëfuzan. Kërkesa e dhe, e waftu thakif, thakifit, fisit thakif, sallam, musliman, të thakif, delegacionit thak Dhe i tharë në pengamberi, sallallahu a sallam, apo najlen diso putë të idhuj. Të këne, dhe isa të hen islami në zemrën e poplët thjeshtë në fisit. E pas po të i prishëm, po njëherële të kuptojnë islami, letin islami për një kohë najle, idhujt. Dhe pengamberi, sallallahu a sallam, refuzën, do të më shkatru gjithë të idhujt. Nuk prandon, nuk prandon për interes islamit shkelët të uhidi, për ndonjë interes dëvogën. Apondo është ato ku ka shumë interes i madh. Shumë njerëz me një pastaj në Islam fiset, për fillim mialon për një kohë putat më së miaprisht më një herë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam refuzon këta dhe nuk pranon. Ngase për qëllimi i pejgamberit është thirrja në tauhid, s'ka me tauhide dhe shirku asnjësan. Për bashkët. Hadithi i Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu an. Thotë: "Kuna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam" ونحن نفر سته اسم من بي بين انبيي صلى الله عليه وسلم اذا اسم 6 شخصا شيء كشنو اسلامين 6 شيءش ما شاء فقال المشركون ايثان مشرك بي بينبي صلى الله عليه وسلم اترد هؤلاء لرجيت تا غاتيا هؤلاء عنك فلا يشتريون علينا فوقف نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه لرجيت ناولمي متي بسا دنا Lërgojë që ta gjash muslimant që i king ofrë vetës, lërgojë nga ulmi, prisësit, me postë atë mëdojt, më shrikë, jë ofrujnë pengamberi, së Allahasem me bisedu, ndonjështë edhe me pranu pasa Islamin, veçka? Lërgojë që ta gjash muslimant nga vetëja, sëpumujna me nejtë me na meta, kur të ulmi të bisedojna, në tavullin zdojna me postë që ta. Fë afë, thëtë, së alim në vakasi, fë anzëllë Allah, فَلَا تَطُرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا Mos i lërgah Thot, sadim në vëqasi, si kur pengamberi ti foli vetja Si kur dosh ti dosh ta mos kondën interes i islamin Po mendojnë për islamin E bi lërguk ta kur tu ullën me ta Allah gjëbri të ayet thëa mos i lërgah ta basim tarën nga vetja yuta Së le te lusin Allahun më në gjesa dhe mbranbe Kërkojnë këna Shka thunit e, sa herë, sa herë, këta të cilë të prezentohen si musliman, liberal, distancohen nga muslimant, për shka? Për me konë, vesh për thonë ata se ju një të mirë, nuk jeni ekstrema, vesh për shkëtë fjallët. Natë edhe ditë distancohen, pas ta i prezentohen se këta janë të thirë natë islamin e pengambarve. Pengambarve, distancohen me 100.000 musliman, para 100.000 muslimanve, do me thonë peshorën e qafirëve, Doshta, do të thë jamë sindra mia, doshta miliona muslimanë janë radikal. Dhe këto nuk ngurrojnë me dalë më thon se ne na distancojmë nga gjithë ata se ti ju akuzoni si radikal. Vetëm me marrit klasien e kujna e jo muslimanva. Dha thon se kjo është dhirë pejgamberdha. Pejgamberi nuk distancohet nga tavolina me larguaj 6 musliman. Kjo është dhirë pejgamberdha. Urdhën Allahu zepozbret ayet për këtë rast. Falat turil ladina nduuna rabbum bil ghadati wala ashiy yuriduna wajha mësë i lërgë atat të cilet e lusin Allah në më njësë dhe mbrambe e kërkojnë këna si në Allah të zëllë. Kjo është këtajnë atat cilet e, e, e, e ngritin fejnë Allah të zëllë. Ka tras me të më tjetën nësit si e sahijat që i khalbonit se pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur të thyrë një fis kanë dashën, i kanë thonë pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem, na të mbrojnë dhe morë na islamin dhe të mbro Amo që këtë bojnë jë me Bizantit, së bujnë, nuk morën në mbrojtë. Thapen nga beri, sallallahu sallam, këtë fej, e mbrojnë atë të cilët e morën komplet. E hata hu bi gjeva nibi, në gjitha kondët e morën islamin. Jo pjesërështë. Jo të mbrojnë prej Arabëve, nuk të mbrojnë a fejën nga Bizantit. E mbrojnë nga Hündusit, po jo nga kryshterët. Jo të mbrojnë, këtë dinë e mbrojnë, ata të cilët e kanë morë këtë fejë, në gjithë thakon dhe të të tijë, do më thonë të pljot, është të që shëka zbritë Allah, dhe është të që shëka në thikë kristiamit. Pra, thirja e muslimanme, që bohët sot, në koaliciona, lëshime, dhe primi shirkot, dhe primi në shirkë, në bazat maslohatit, në të interesit, është, jo si ripe pe nga mbarva dhe është veti dhe cilësi e çartë sa ata nuk janë të thirrur thirrën e pejgamberëve, dha se muslimani nuk do të mëpurgjixë asaj thirrje. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Vërtet e thallahu e sht i bukur, është i mirë dhe nuk e pranon veç ato që është e mirë. Ajo vepër e për lyme me shirq nuk ngrihet te Allah azza wa jall. Nuk ngrihet. Nëse jetu thirrta Allah azza wa jall. Dhe kjo është ibadeti që të bë. Dhe të dosh me ngritë te Allahu, me shku te Allahu, nëse e ke për ly me shirk, me shirk nuk të ngritet te Allahu. Sa Allahu nuk e nuk e pranon atë pritën, nuk e pranon të keqën. Allahu i sti mirë nuk e pranon vetëm mirën. Dhe nëse do me bë për Allahun punë me vepër të pastër, me tauhid, e ngritet te Allahu Azza wa Jell. Nuk ndihmohet kjo kjo fe me shirk dhe me kufër. Qoftë shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahmetullah rahmetullah aleyh. ان الشركه ورته شركو والقول على الله بغير علم ذا ثانيا ما فول بر اللهن باديتوري والثواحش ذا في براتشنت ما ظهر منها وما بطن شاشين رز كانو خشيان والظلم ذا بادريسيا لا يكون فيها شيء من المصلحه اتنو كو اسني لاي مصلحاتي اسني لاي انترستي 14 shikulli islam, përna i banë qartë. Se në këtë këtë shirkën, apo fjallën që s'ka. Më janë isti me folë në interes të islamit. Po flasë, dhe nuk po flasë me diturit. Edhe atë është ka si di, për mi asë bukuru dikujtë. Qësh aje shef se atë ju asë bukuru islamin, veç dhe ta prana njeri u islamin. Dhe fletë në qështën dhe fejes, pa diturit, për gjizjet. <coughs> nuk në ngëritë të ta Allah u ke vipërë. Nuk ka interes Shpikën e haditheve saktë, a shpikën e haditheve në imamut islamit, njerëz sa të mundesh dhe shpikja e bën pejgamberin shkencor. Se pejgamberi nuk lajmëru neve që ka menduar kjo edhe kjo edhe kjo dhe kjo. Na ka lajmëruar për shkencën që ni të thonë ju, vetë ju hinë në islam, apo? Ne e kishleju në imamut islamit e ja, skorë herën gta. Ne kanë dalur pejgamberi dhe është konsenzusi dietar. Slejohet me shpikën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As në fe as në islam për çështën e islamit nejnë bazat në interesit islamit për në interesit islamit, për në ndoni interesit islamit nuk lejohet, gjithashtu shirko nësë në moni nuk lejohet për interes për me thonë se kena ndoni interesit islamit Allahu thot i thabin nga bej, kull inna ma hërra ma rabbja l-fewahisha ma dhahara minha wa ma bathan vartajt Allahu Azza wa Jal e bani haram e bani haram e moralitetin qka është jashtë, e të qartë dhe i pëshehtë wal ithma dhe makatët والبغي بر غير الحق ذي ظلم من قدريسين وان تشركوا بالله هذا تيبني شك الله قال الله عز وجل ازوجر حرام كتشيخ الاسلامي ابن تيميه فهذه الاشياء كتوجنا محرمه في جميع الشرائع كتششت ين حرام جثه لي جت جرياتت النبي و بتحريمها بعث الله جميع الرسل ما كتنداليس كتقول الله عز وجل جِسْ ثِينْ غَمْبَرْت وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا شَيْئًا قَطّْ اَسْنِي هَرْ اَسْنِي نُونُن پْرِكْسَاي سَكَ لَهُ لَيُ لَيُ اَسْنِي هَرْ كُرْ وَلَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَال اَسْمِي مُمْمَن پْرِ مُمْمَن اَسْنِي جِينْد پْرِ دُونِي جِينْدَا وَلِهَذَا نَزَلَتْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْمَكِّيَّةِ پْرَانْدَاي اَسْزْبْرِيت نَا سُورَن مَكَّسَا سْكُونَي مُمْت مَصْلَاحَاتِ në boshirkun s'ka ne m'maslahatit me bën zinan s'ka ne m'maslahatit interesit islam wallahu ne ni, ni motor muslimanem të jam të dashnë një vajzë me bën muslimane edhe tani po bajn zinana të ditë me ta le ta pranan ajo islamin s'ka maslahat këto nuk ka maslahat wallahu ne kam për qëllim me ndrru pushtetin e tani bën hiç shirke natën edhe ditën atë pra kam për qëllim unë me ndrru pushtetin me për u islamin nuk ka maslahat prandaj te shegu el islam thote se nuk to sjona nuk kan leju as njerr as mendonjera as prera stave kur to deri dalume pra fjala allah ta alazal ce ka urnu pinga wama ana min al mushrikein as distancer nga mushrikat ne çdo rast dhe nuk e lejohet muslimanit nemer te islamit me boshirkat se ne atë do te ket se do te ket ndonj maslahat islami pra thot autori ati është Nga të ki ajat, jep me këptu se njeri, dhe i prana ti do të me pas me ikhlas. Thërrad vëtëm të Allahu dhe për Allahun Azza wa Jal. Se diturija është të obligim i muslimanit. Dhe se nga të uhidi është lartësimi i Allah të Azza wa Jal nga të mejtët. Që këthëm përën, wa subhanë Allahi, wa ma ana min al-mushrikin. Dhe largimin e muslimanit nga mushrikt dhe distansimin mësë ndajjen mëta, mësë shëshrimin mëta beskurosh muslimani do me thirr di kan thirret islamin islam mos me boshe çrimeta wema ana min al mushrikeen ky as distancimi nga mushrikut thot ibn qayyim rahimahullah punen e davetit kur flet para ajetin ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mauizati al hasana verte uthir rrugun e zotit tan me urtsi me keshilla dhe keshilla te mira u xadilhum bil lati ahsan dhe polemizoma ata me monyren qesma e mir Ndavejti, thë atë është tre fazë, apo tre loj njerëz është janë. Dikush, prej ty në është e dënë të vërtetën. Mi poshë ndiku, da zi shka tjetër. Nuk edin. Dhe ti, e thratë. Në islam, e i përgjithët. Dhe kjo është ursia. Ja kalëzën ti, davejti. E këthirë, kjo është ursia. E kalëzën që shështë islami, a e vepranë. A i veç i mungon diturija. Kjo është vërëcija jute. Ja ke ofru, shushka thonë Allah edhe për nga bejë. Dhe kjo është pre hakit të uhidit. Ja të regon edhe i vepranë. I diti është i zantë me të pavërtejten. Po si kur ta kishte ditë vërtejten, e kishte ndjek. Këti qka do të thot, Ibn Kaimi, këte banë me këshidhë. E këshilonë ma jetet që nëzisim për në gjennet edhe i atërgën ajetet që kërcënën Allahu me zjarë që me ndalën nga jovej për e keqë e aji më ju përgjithë thyrjës. Dhe i trejti është el muanit, kokforti në të të të shijat, mata polimizan që është mas mirë, më një në mas mirë. Dhe nëse ka pasaj po shtetë dhe me këta nuk mërveshk, të i loj atër kalën të gjellati, të kam gjikë gjivë, aje drejton me kam gjikë. Pasaj ka thonë, محمد بن عبد الله ابي اترسمطان ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادغى معاذ اليمن فقال انك تاتي قوم من اهل الكتاب وتاتي دو تشكايش تريبوبلس ين اثارط لبريت يهودي وكريستار فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ora ngjat të cilën ti do ti thrasish ato është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ne transmetojmë tjetër ila an uahidulla tanisoin Allahun azza wa jalla. Fa inhum ata'uka. Ne sa ata respektojnë këtë, pranojnë. Fa'ali fa'alimhum an Allah istarada aleihim khamsa salawatin, khamsa salawatin fi kulli yom wa leila. Me sa ata nes Allahu ja ka obliguar atyre pesë kohë të namazit gjatë natës dhe ditës. Fa inhum ata'uka lidhalik, ne sa ata pranojnë dhe e bojnë Fa alimhum anë Allah aftaradha alejmë sadakatën të qadhu minë agëniaihim ma të uraddu ala fukaraihim. Të regoja të i sa Allah, ja këba u ligima të i një sadakani le mosh, e jëzë qati, mirët nga të pasërit të tyna dhe jujipët të varfëna. Fejnë hum e ta'u ke li dhalik, fejjake wa këraima e mbali. Nëse dhe këta e pranojnë, keko i desë nga pasuria e mirë të tyna. Në të të të të të të të të të të të të të të ata që është e mesme, as më të keqën, po as më të mirën mos e zgjidh, merr të mesmen. Wa t-taqida wa t-mazlum, dhe ki frikë nga djudha e atij që ç'zbopadrësi. Fe inu leysa bainaha bëjnë wa baina Allah hijab. Qase nuk ka perde, nuk ka ndales, mes lutjes të ti dhe Allahut subhanahu wa taala. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në fillim të vitit 10 hijrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Muadh ibn Jabeel në Yemen dhe gjithashtu Ebu Musa Ebu Musa Eshari Ebu Musa Eshari e ka dërgu për njëman Muadhin e ka caktua në krejtëtejtën e san'a që është të edhe rrëdhinën ati që është të që i khu thëmin në rahimullak në këllën mufid dhe Ebu Musa Eshari e ka qënë aden dhe rejthin e ati vejndet njëman që të dëjë ka në boda dhëtë atë, muadhi bin Gjebeli mu Rahim, radi Allah në, nuk është këthuj veç në kohën e bubekrit, në kohën e bubekrit, kur është këthuj ma, prej asaj thire që ho konë jemen, pasaj ka shkun sham dhëtë, ka në rujet. Për nga beri sallallahu a sallam i thir, që ka qëve muadhin simsus dhe gjukats, mi jam su kashen prej ulemove sahaba, radi Allah në, dhe këtu shikët, për nga beri sallallahu a sallam dhe ursia Se si njerëzët e mirë dhe të njohur që njohin dinë i çon për me thirr në fe në Allahu Azza wa Jalla. Nuk thonë çon ignoranta. Në kushin thirrë ignoranti, nuk sqhohet për me thirr njerëzët në fe, nga sa i prish më shumë se ç'në rreç. Po do të më çuot njerëzët që ka dinë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çon Muadhil. Për më sim. Edhe pse edhe pse shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë njerëz të më dashur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur është punë e fejes e dinët Tengan bej sallallahu alaihi wasallam i largon nga vetja dhe i çan vende tjera për thirrje. I zgjidh njerzit më të mirë e largon nga vetja. E jom e kuptu se ky Islami don burrat më të mirë dhe dohet edhe, edhe nëse ka nevojë munda, do të mondo, për çish të davet ndahet pejgamberi nga shokët e tij dhe i çan njerëz me thirr. Edhe nëse atje ndoshta ka rrezik, po i thot inneket ti el kitab, tipa ti, ti shkon te judit dhe te krishterët, apo e mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po e shon edhe këtu flitet por rancin e thirrjes që pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sen po i çon po e llojn vendin më të dashur te Allahu Mekkën dhe Medinën dhe po i çon në Yaman për mi thirr njerëz të mja muslimanën dhe kjo është ajo bujarija e muslimanit sa i lësinat më të dashurat te ai Muadh radiyallahu an po e lë pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sen po dohet prej tina në vend se me ne kush kush i shndaprin njëri ti më të dashur për me shku diku diku tjetër yani Muadh dohe dhe shkon Më jamsu njerëzve dinën, për këtë punë të madhe, madorashtore që muslimani duhet me bë. Domethënë për davetin për më jamsu njerëzve dinë. Dhe kjo është bujarija e muslimanëve se e lën vejin në mëdashurta Allahu Azza wa Jall dhe ndjen e shenjtë, ndohet do nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe më nuk kthehet veshin konë Abubekrit. Domethënë ndollin, ndollinë, ndollina, vdes edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aja shatië. Shka për me bajjit këtë thirrje, për më jamsu njerëzve tauhidin, emrin e Allahut Azza wa Jall për mi largon njerëzit nga arsiera e kufrit dhe shirqut dhe për mi fut në rritën e imanit e mjaft tregu rrugën për në xhennet. Prandaj pejgamberi vërtet e ka thënë vërtet qulthan sa el muslimin që transmeton muslimi se ka thënë pejgamberi sa, sa na vërtet e morrin njerëzit me zinxhir e lidhëm e çim për xhennet. Se kjo i lënoi të gjitha, i lën muslimanit gjithë thamirsit të kësaj bote që Allahu ja ka dhuruar. Ellë shkon, rrezikon er elën familjen e vet. Ja mësun njerëzve. Ata nuk doin ndoshta. E ki nuk ndalet u ila ila Tuh, yabara, thry, sh, jasimi, Pas, i thirr derisa ti çan xhennet. Kjo është bujarija më e madhe që e bën musliman, dën se njerëzit nuk ja dinë. Pastaj thot: "Fal yakun awwal ma tad'uun ilai shahadatu an la ilaha illa Allah." Kjo aya para që do ti thrrash është dëshmia apo njesimi Allahut Azza wa Xal. N shahadat. Pasti ti e tregon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ku i të shku? Thirrsi do të më ditë me kan ashtu fol. E thotë: Ti po shkon te i thartë librit, jehudi dhe kristtar. Do thotë, nuk kushtukur më i foli dhujtorëve të më ke sikur më i fol i, i, i thartëve librit. Nga se i thartë librit din diçka për pejgamber. Din diçka për librave. Dyshimet e tyne nuk janë sigurishimet e paganëve. Dhe jap me kuptues se thirrsi do të më ditse me kan po flet. Prandaj kul, usemihina rahimullahu kaulul mufid thotë, se thirrsi do të më ditë traxona. E para me ditë në çka të thim me pas diturin atë. Pastaj me pas diturin mjetën që është e pordor në thirrje, mënyrën e tij, me pas diturin rreth mënyrës çka është të thirrë dhe me çka do të më fol, me jul kitabin do të më fol ndryshe, me paganin do të më fol ndryshe. Kjo kjo është muze, edhe me njëoftë personin çka e thirr. Personin. Atë doni herë ndodh, shkon me boti polemik me dikan për vizitorëve. Domethënë judivës të krishterua. Dhe a i njef sejnë disa shubohata në Koran, shubohate, disa dëshime në Koran dhe sunnet, që ti si pregaditun për mi u përgjyqë, dhe ti del në mas, dhe dështimet e tu e në dështimet që i bojnë dami islamit. Nuk, nuk ka nevojt ti me shku me polimizu me ata që ti nuk edin. Përshak se i qëtë muslimant në pozit, jo doshun, jo dëshirushme. Shkolguseti, nuk i njeh fato. Ai sill citatë nga Kurani dhe Suneti çështet që ka shtyntin dyshime. Ti nuk je i përgatitur, prem ju u përgjigj. Prandaj, ka dhënë shek u themin se si tre tre zona ti dush me ditën në skaj të thirr, me ditë rreth asoj skaj të fol, mos me fol minoranc, e dyta me ditë mënyrën skafleta këtu për mundim, edhe personit ku qiti fol. Me njëoft, edhe pasaj e bën nda vetë. Dhe, dhe kjo është basira, deturia e besimtarit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kamse muallin se i të shkuat i thartë e librit. Pse i thartë e librit? Nga se kan thon dietar, në men shumica kanë cin kristetarë dhe kristetarë dhe jehudi. Ka pas pak pagan. Me shumicën kanë i thartë librat ose jehudi ose kristetarë dhe më pak kanë cin i dhujtar. Prandaj e ka çujt vend që i, që i të shku te i thartë e librit, edhe çka ka pas punë maudi edhe me i dhujtar të tjerë, po ka thirrën ka thon se i të shku te i thartë e librit, por shaka se shumica kanë cin prej tyne. Së lëkojë awalë ma të duahuhom ileh shahadatu an la ilaha illallah. Epo rancësin kemi thirrash dëshmian Allahun azza wa jalla, po nisimi Allahu transmetim tjetër, nisimin Allahu azza wa jalla. Pe gambeli sallallahu alaihi wasallam amsonsin thirja ka rrëdhicje. A nuk thirret daveti për në fund, po nuk bota daveti për në fund, po për në fillim, për në krye. Nuk mësohet njerëzit çështjet më dë vogla në islam, para se më jam su të uhidin. E para punë e o da thyrë, se si të shë më jam su njerëzë me njësu Allahun Azzajal. Kjo është a e cilja ishpëton. Nëse këtë ju përgjigjen, asë të rëvajdon dhe afrën tjetër. Do me thonë me fidu prej qështet më të rënsishme dhe më të rënsishme. Jo, me fidu prej qështetve shumë më të leta. Po fillon mbas por atë, para se më ia mësui njerëzve namazin, ndo dikoth të më shkumi më mësui diçka tjetër, do të thon, ia mëson për muzikën, hukumin e muzikës, ose unë hukum teatr, ose hukumin e tekbirat namaz, sunetet e namazit, ndërsa ai nuk e din hukumin e namazit apo nuk e di tauhidin. Prandaj këto ne kanthan dietar se ndavet ka thirrje, ka tertip, ka rregull, ka rradhije dhe pejgamberi sallallahu pe alajhi wasallam po ia mëson omara radhiyallahu anha. Dhe fjala jo vetëm e thon, po më thirrën tauhid. Nëse të uhidit ka këtë fjalë ka kushtet. Dhe për kushtet e te uhidit është detyria. Me thon këtë fjalë me detyri, me pas bindjen këtë fjalë me cin e pranueshme këtë fjalë, se dikush e thot pas e pranon. Me thon dikush këtë fjalë edhe mëse me pranoj. Thot po e tham pas me pranoj. Ës musliman jo, ja, do të thon është pranim, po e tham po po dyshoi, s's pranohet atë kan. Po e tham po sep kuptoj. Çka është këtë fjalë? Jo, me thon me detyri bindje Gjithashtu u thon edhe me pranun këtë fjalë elin qiyat, mëunë shtruqsaj fjalë, çka kërkon kjo fjalë. On ket me prano e pranoi e vërtetë është, krijet emocionon shtruhem çka kërkon kjo fjalë. Si ne shtruhem kërkesave të kësaj fjale. Si pranohet këtë fjalë. Këtë kushtet e fjalës la ila ila allah, me koni ikhlas, me pas për Allahun azza wa jall këtë fjalë, em thumbas me pas shirku tëa, edhe me besu kësaj fjale dhe dashuri me pasën këtë fjalë kam thënë më tash Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nëse u rrej dhe thot kët fjalë dhe punon me kët fjalë nuk i bën dobi. Do të thon këta janë kështat që i kanë përmenditur ata, do të thonë kanë përmendur për argumente të tjera dha jashtë me vdek si musliman, se nëse nuk vdes si musliman, i ka poshtë këtë kusht. Në fund nuk vdes si musliman, nuk i bën dobi. Apo i thot kët këto, mi po të jiten ku banë dashur, nuk i bën dobi. Do thon këta janë kushtat e fjalës la ilaha illa allah. Në kët mënyrë ai ka nyesu Allahu nazal. Kush i thot kët fjalë edhe me këto fjalë me këto اكن يسوع الله عز وجل فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد علم باطرار من دين الرسول واتفقت عليه الامه ان اصل الاسلام واول ما يؤمر به الخلق <تصفيق> شهاده ان لا اله الا الله قد ديه دماسدشمرس سفهيا بهنبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولاتشام بوجكيت اوميتي س بزا اكساي فهيه اد مته طره شوردروو نيرزيت اورذروو نيرزيت اش متهن كت فيال فيال لا اله الا الله dase nuk ata druhet je për vesh Allah dhe se Muhamedi është i dërguari i tij wana muhammed ar rasulullah fabizalik yasirul kafir muslima meket je ull an je respon musliman wala adu waliyan armikubat mek walmubahadu huwa maluh masumud dami walmal atic je arbikot je lejohet gjaku dhe pasuria e tij domethan je luft me ta bont ndalohet me gjaku dhe pasuria e tij thumma in kana zalika min qalbihi neskte ka thon me zaimar faqed dakhala fi al-iman wa in qalahu bi lisani duna qalbi fa huwa fi zahri lstam duna bathni al-iman nese kta ka thon me zemren e ti k ka hyn iman nese ka thon me goj se ka thon me zemër kti kë or kjo st n islamin e jashtem e jon iman jon imanin e embratsh çka do me thon kjo se ki personoj munafik dhe na jasht e llogarizmi musliman se ne nuk e dimë ka thon me zemër Mi pojsësh musliman, po te na'ish musliman për hukmet, për rregullat e kësaj dhunjaje. Kjo është, kî personatë muslimane, ka thon "La ilaha illa Allah", ka pranuar Islamin, hin, i zën Allah musliman. Mi vënëse se ka thon me zaimer, kjo është munafik. Mi punan gjykimet e kësaj dhunjaje, por derisa ja shfaqë Islamin, i thonë musliman. Wa amma idha lam yetakallam biha, nëse nuk e thot këtë fjalë. Ma al qudrati, to ke pos mundsi me thon Dëmëthan largohet Memeci. Dikush është Memec smonon me të thon kët fjalë. Mjofton atij zejmasin ka thon. Po ai i cili komu si me thon kët fjalë dhe nuk e that, fa huwa kafirun bittafaqil muslimin batinan wa zahiran. Kjo është kafir në palcimin e gjithë muslimanën me mrenda dhe jasht. Domethën çafirash edhe për mrenda zejmer dhe për jasht. Inda salaf al ummati wa ummatiha wa jamaahirul ulama. Kjo është çafir te së lefi, umetet parte, umetet, dhe koka të ty e të imamat të tyra, dhe shumica e djetaro. Qka të doshme në kallu shqe i kholislami përte mija? Shqe i kholislami përte mija me këta fjallë është ju këndërvye dhe të gau të regu besimin e alif sërnetet, pësë janë parashit fraksiona më vanë e që, më, që egzistojnë edhe sëtë, shkur janë e sharit dhe maturidit, ata qka besojnë. A ta thojnë se nëse njeri u komunësi me thonë fjallën La Ilaha Illallah, edhe nuk e thotë, mirë po besonë në ta, dhe nuk dëshmonë se është musliman, mirë po besonë këtë fjallë me zemër, edhe kam sh, nuk e, e shqiptën, dhe komunësi me shqiptu, nuk ka pëngesë. Ki person ka thonë është qafirve që kënë dënionë për në akjire, që po dhëtë në gjallët muslimanë. Shejkhul Islam ibn Taymiyyah to ka thënë se selefiu, umetet e portë muslimanëve kës ka ekzistuar. Kjo është e shpikun. Se ai i cili nuk e thot me bot të pos mundi, me thon kët fjalë dhe nuk e dëshmon është kafir, edhe në kët dunjë edhe në ahiret. Dhe se kjo është thylla e imonit. Sikur që ai që e thot me gojë nuk e thot me zemër se është kafir në ditën e kiametit, po na e shfryzojnë vetë kët dunjë llogarinë që është monaveq, është kafir. Gjithashtu edhe ai i cili e thot me zemër nuk e thot me gojë është kafir. Nuk është musliman dhe i domi u këndrështu e gjehmive, e që sot, me dhebin e gjehmive prezentojnë e sharit dhe maturidit në vendin ton. Ata thrasin e këta, dhe se besojnë se në senjeri ju në këtë dëshmonë dhe i banë gjitha kufrat, dhe ditën e nuk i ka bo me zëjnë mërthojnë, a në ditën e kja me jetet, mundët mund gjaldë musliman. Emo për këtë denjana e logaritmi si qafir, mi po në akhirat, mundët me konë musliman ehli sunnite ai çeshafern kë dunja me veprat e tijshme os çafer edhe nzeimer edhe nëse vdes ashtu dhe os çafer edhe kë dunjon edhe në botën tjetër nëse spandohet kjo do të mësh dallimi dhe që mes ehli sunnitet dhe fraksioneve tjera e për të cilat ka përshëllim shejhu i Islam me këtë fjalë më nai tregua fa inhum ata'uk li zalika ishedu wanqadu li zalika fa'alimhum an allah tarada aleihim khamsu salawat jabë kuptuysa nëse ato i pranojnë tauhidin emsin e allah ta azza wa jall Para një punë tjetër që ne kemi obligim atë është namazi. Dhe se kjo është pas dëshminjes me një herë. Kjo e për me kuptuar nga hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas kësaj e ka përmendë zakotin. Dhe nuk ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gatyllë të tëra. Dhe këtu kanë lind filofitë e bërin pse? Do kan thonë se transmetues të hadisit kur e kanë përmend hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë çish ukon rasti e kanë përmend pjesërisht hadisin, por atë çka ka pas nevojë për momentin. Bibliotemia sot ia. Nuk ka ashtu. Shegolesami utemia. Do sa 200 diator thën po, ashtu ashtu. Dhe për diator bashkëhor që e kokat mendem asha shej bimbazi. Rahimullah thot se eh shkoku i transmetimit që nuk ka përmein shtylla të tjera asha mos i prej transmetusit. Sepëjgamber nuk e ka përmein tirat, transmetuesi nuk e ka përcjell. Pse? Se momenti është dash Kaç ka ka pos nevoj më shpjegoj nga hadithi, edhe çfarë transmetuesi ka ka, ka, ka, ka, ka, ka përmendë nuk e ka përmendë këtë hadithat. Do thotë thot, ibn Baz ibn Baz rahimullahu se kjo është mësh në Sahihul Buhari, domethënë transmetues kan vepru kështu. Sheikul Islam ibn Teymija thotë, jo. Sheikul Islam ibn Teymija thotë shkakos se këto janë dy çështje për të cilat luftojnë muslimantët. Këto janë dy çështje, dy ibadete të jashtme për të cilat luftojnë muslimantët. Nëse niven Së vini na musliman, dhe ndalen nga namazi, bëjmë luftë për ta, për namaz. Dhe nëse thojni vend, se jena musliman dhe nuk e opin zeqatin, i luftojnë atë vend. Sikur ka vepruar Abu Bekr Radi Allahu anhu. Se gjona Abu Bekr Radi Allahu anhu kur e kanë pengu nga zeqati njerëz, nuk e kanë dhënë zeqatin. Dhe ka janë përgaditur për me luftu për ta, vetëm me, me dhun, me fuqi, Abu Bekr Radi Allahu anhu ka shpall luftat hyna. Dhe me luftë ja ka marrë zeqatin dhe nuk i ka pranuar si musliman. Dhe kto është për këtë shkak, se çështja për çështë vetë jashtë me thotë i Bluteimi rahimehullah, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka përmend. Se çështjet tjera mundot njëri mës majëru edhe as e mormi vesh. Mundot me me bën punën e haxhit, se dina ai ka mundsi ta sikon mundsit. Gjithë ato ibadete tjera nuk e dina. Ëmo namazën e shumti që s'është fal. Zechatin kur jo koas është e, e dhon për këtë dia boinalu, prandaj sot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka përmend vetë këtë dia. Dhe në kone Pingamberi, sallallahu sallam, e kone Bu Bakrit, e dini dhe me thanë polemika apo dialogu me se Bu Bakrit dhe Omejrët Radilan, e që Omejrët Radilan ka qenë fillem, ka refuzu me luftuhe, atatë që se kanë lanë zëqatin, ka thanë që shi luftën atatë që letë ka thanë Pingamberi, kushtot lajlela, e nda, lakë thanë, dhe falë namazin, e shpëtojnë gjakën dhe pasurin e ty në prej meje, në thotë, bënë të haram, ka thanë Bu Bakri, vëllahi me mand qerpest që kanë dhënë ku në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do t'i kisha luftuar. Nuk pranojmë ndo, mes namazit edhe zekatit. Do thotë ibtidemit, do thonë dhjetar që ngapen këta se Allahu xhall në Kur'an sura Toba ka lidh mes namazit edhe zekatit. Nuk i ka përmend rukunet tjera. Ka thonë fa in tabu wa qamu salate wa ate wuz zakata fakhlu sabilah. Ne sa ata pendojnë dhe falin namazin dhe japin zekatin le rahat faintabu wa iqamu ssalata fa ykhwanukum fi ddin nese haf pendon dhe e falin namazin dhe opiz zekatin janë vllazit e uj në fe ka lidh namazin me zekatin dhe këtu lind polemika te al-sunetit se në pjesë ko transmetim tahmed ibn hanbal se la ni zekatin mas dhoni zekatin te ka hukmin e namazit do më thon kufur është mas dhoni zekatin edhe kufër është mas folja namaz e ka ni rregull kjo është transmetim prej ahmed ibn hanbal disoftun se zbona z zakatit është kufër nëse ata nuk pranojnë me dhon derisa vjen puna me luftu mani uz zakat shaqon kuon Abu Bekr radhiyallahu an mirpo nëse pranojnë me dhon posa japin e, e keqort nuk nuk hyn ata për atyre ka si huthe min rahimullahu kat mendem thot se për lënien e namazit është kufër për zakatin jo dhe për jashtën Aso në sepytë, më pse prihas ton kur në arena na yat në sura Tawba që për me namoz dhe zaçati, i thojna me hadithën që ka ardhur se para se mundon njerit për xhenet dhe xhehenam, ata kanu dënu me arrin, me arrin dhe argjinin e ty që se kan dhon. Kan hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanu dënu, kanu dijk për alla të shminat e ty që se përmend Kur'an, pastaj ndohen për xhenet apo për xhehenam. Dhe thotë kjo është argument se Domethën bashin don për xheneta por xehnem se dhon mos dhon si zeçatit nuk bën kufër. Sheikh Safar Hawali, vahrati al-irja ai thot ndryshe. Ai thot se lonia zeçatit të shkufën ja e sukranamazet, ndërsa puna e dënimit hynë është për punë sadaka e kuru kanë nevojshme mos kan dhon, kuru shkërku për hynë. Kan hynë xhenam me kat, është kanë obligueshme për musliman, ndijima, domethën sadaka di këto detyrohen musliman të pasorit më dhon, dhe ato si hapin i xhixia. Janë, ose mangësia në zëqat, dyqka ka i, ka bod rëdhia, dhe më thonë, aje është të në që këtë lojt dënimin, shka bëtë para se më ndohë për gjene, ta për gjene. Mi pa po e që se e pizë zëqatin, të të të nëhuk me në ajetit, këtën, nëse siapin, zëqatin më thonë, janë prej qafira e ka regullin e namazit. Allah adë më smiri, në këtë qështën të më thonë, kja është khilafja për e li sunetit. Q Osht më e madh se veprimi e ka mëkateve të mëdha. Lania e ruknëve të Islamit është më e madh se veprimi mëkateve të mëdha. El-Sunniti nuk kanë xirr njerëzit, nuk kanë pas polemik, kanë pas një mendimi, kanë shenjë se njerëzit që bën mëkate të mëdha nuk i bën hallah, nuk del prej fejes. Ndërsa laniën e rukve kanë pas polemik dhe asnjëherë s'kan akuzojnë njëri tjetrin se ti je ekstrem ose ti je xhavariz. Domthon, çështja e namazit, të çhatit, azrimet, haxhet nuk akuzohet njeri se ka dal prej al-sunetit. Nëse dikosh thot se mos axhurusi del prej fejes nuk akuzohet se është prej havarizë. Ose thot mos dhon si zeçati del prej fejes nuk akuzohet se është prej havarizë. Ose nëse thot se ai i cili ka mundsi me bo haxhin dhe nuk shkon në haxh, në çat vet ku e ka pas mundsinë dhe u ka bobligim haxhit dhe s'ka shku ka dolë prej fejës, nuk i thuhut se ka shprej këvarit gjëve. Ska të boja me këvarit gjëve. Për shakë se shumë prej kërjë kokave të hlisonetet të se levi, kanë basë kësi mendime. Dhe prej tyre sajitim në gjëberin zansim në abbasit, i cili për shdo rukën të islamit, ka pasë këtë mendimëse. Njerit, kur t'i ven koha, dhe ka mund si i me kryjë, dhe nuk e banë, delë prej fejës. Dhe aje që është transmitua për alkoholin, se del prefetes kanë pasur çëllim se hadithi pe pyengamberis sallallahu alaihi ve sellem çaiçeli për alkool. Katër dod nuk ju pranohet namazi, kanë thonë kjo është pa namaz dhe ka dal prefet po shkak namazit, jose ka pi alkoolin. Dhe këtu është kthi domethënë te alis, prandaj xilafi te alisunait është tinjuhër punën e ruknave. Domethënë namazit ze çatit, pa për, për punën e namazit xilafi ka lind mëvon. Polemika ka lind mëvon. Nuk ka pasur xilaf te sahabet se lan si namazit të shkjaer lansi namazit është kjaferë. Transmeton Abdullajlu Mubareki, se s'ka posë kjilapreko sahabëve, te nko në tonë, s'ka posë polemik se lansi namazit me qëllën me do alkoha, del prefejes. Kjo ka lindë më vënë, dhe kjo polemik ka lindë më vënë dhe më thonë për atyje që kanë ardhë në brapa, dhe ka mundësi nuk ju ka ardhë atyje konsenzusi, apo nuk janë konë të sakët argumentet se sahabët janë konë ketë një mendime se lansi namazit është ku fqp pa, pasi që na kanë ardhur argumente ka të sakta sa sahabët kanë pasur këtë mendim dhe nuk ka xilap polemik mesën e sahabeve selasi namazit e kafir nuk na lejohet neve me dal mendime tjera dhe me kop prata për shkak se është një rregull te dietar se kur dihet një konsenzus se dietarët janë pëlqysmen isend dhe kanë çndrurën ata nuk kanë ndrrua deri në vdekje nuk nuk është argumentuar se kanë ndrrua nuk na lejohet neve veproni fjalë tre rreth atij hukmit sepengabe sallallahu alaihi wasallam ka thonë La të stemi ummeti ala dalalet. Nuk bashkohet umeti jam gabim, ndalalet. S'ka muzikë si sa habot me pas mendimin se lan si la mozi të shkafir dhe ato nuk kon gabim. Është pamundur. Se hadithi e agubin pegambere sallallahu alajhum se umeti jam nuk bashkohet ngabem ndalalet. S'ka muzikë sa habot, mu pëlqim, me ndem dhe ato me pas gabim. Pastaj ato që kanë atë brapa me çit një fiole këto nuk kon hak. Ja, s'ka mundsi. Belas le nuk lejohet me xirr. Fiol 3. Ash rigo për shkak se janë bashkuën hak ummeti. Mi poskoku që janë shpiktose ne bartën atë kuptim. Jo, se kamun si transmetimi kur kam rrit ato ulemat se let kanë thonë se lonsi namazit nuk ban kufër, kamun si transmetimi nuk e keni saktë ta kur kam rritaj të ta, ose nuk ju kam rrih hiç. Prandaj ka kan lu mendëm tjetër. Po ndryshe, nëse ju kishte ardha tyre konsenzusi sahabeve me transmetim sakt se ata kanë thonë lonsi namazit kafir, atë s'kishin dal mendëm tjetër. Domthon këto sene do të më pas Kërëtar. Kjo është do më thonë që ka ka të baje Tho më thonë pare punë Pas besimet të uhidit që i thrarë njerëzit është dëshmija se nuk ka të adhuruat tjere Përveç Allahut Azze Vajal Dhe se muslimani Pas të uhidit kërkohë dhe shpërblet me ibadet Pas i të bat të uhidin Shpërblet për ibadetet farzët që i ka ba Pa të uhid s'ka shpërblem Pa të uhid Nuk pranon ato ibadetet që i ka ba Mi për nësë se ka pranu Islamin A dënohet për rib namazin? Po, shumica djetarë. Kërë khilaf mes ulemave shumicës dhe më dhebet hanefi, po shumicës janë në caktën, ka dhonë se qafiri kur des, në ditën e kja me itit, dënohet edhe për kufrin, edhe për farzët. Edhe për haram e që i ka po. Edhe për ata. Më argument? Më alëkum fi sakarë, që a kini që jeni në sakarë, në gjenem? Këa alë ulem në kuminel musallin, ishmi që nuk fashmi namaz o lem në ku në thëjmul miskin, nuk e këmë i mjënë dëvarë fa. O kun në në khu dhe ma kha i dhin, na këna nejtë me ato këtë, po shkëna bëndë me të tazim e muslimat, o kun në nuk e dhibu bëjom i dhin, dhe na këmë i bëj, këna për njështim, këna për njështru ditën e kja mejtë, qafira po ja? Edhe për namazin, edhe për ato të qërat këtë, me këta në argumentu djetartë se qafiri, Mipon këtë dunion, nuk i prano, hëtë ki, ba detë, veç ma si ta fatë të uhidin. Ma si që është, njësimin e Allahot a zërëzërën. Fa alim hum, hum anë Allahot të rada alejmë sadakëtën të këdhë min e gëniaim, fa të radduala fukaraim. Pasë e mësoj se ata kanë një obligim një lemosh, një sadaka zëqatin, mi u marë për e të pasur e tyna dhe mi dhënë dëvafën e tyna. Mirët zëqati, për e tyne, për e të pasur dhe i për dëv Penga be sallallahu alaihi wasallam thot prit posurën e tyne dhe jap të varfën e tyne. Kjo është më e mirë. Por me nivën kam udhën zekatit, nëse kam mundsi i prej atyve të posurve mu mor zekati, vjen e çet mirë të pasuria e ju i pët çati çati në të varfën e çati vjenit. Kjo është më e mirë. Penga be sallallahu alaihi wasallam çka thon, ja merr të posurve tyne dhe ja hap të varfën e tyne. S'u ka thon ja merr të posurve tyne, ja bën të varfuret ton. Ja, ka thon ja merr të posurve tyne, ja m'varfën e tyne, dhe kjo është më e mira çarmunat më mu veprojnë. Ata kanë më shumë hak, më shumë drejt në pasurinë, ndonëse të varfërit aty vendit kanë më shumë drejt në pasurinë e atyre të pasurve të aty vendit. Gjithashtu, është një argument, një argument këtë hadith. Se Zechati në sura Tawba pejgamberi Allahu azhall ka përmendë të, të grupet apo? Dhe këtu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka përmendë veç një grup, të varfërit. Prandaj munonat Zechati më lën veç një grupit. Ka përmendur mamaliku Ka thonë se kja është i prej argumenteve, se mundet zëqati mu mbledhë dhe mu së më shpërnda në tëtë të grupe, mu së më shpërnda vishni grupit, atë janë dëvarfët. Gjithashtu është argumente se për nga beri sara dhe sreme ka përmend pasurin, nuk ka da mes qme indurit dhe fëmijës. Ka dikosh i ka dik prindi, edhe është i vogël, mi po është i pasur, e ju mirë të zëqati, po ju mirë të zëqati, edhe ti ju mirë të zëqati apo duke qosë sti smider, po prindit i kalon pasurinë shum, ka pasuri ose ka po koni pasuri, ka luajt menç. Ai u mirëzoçati, po edhe kti u mirëzoçati, sepëjgamberi ka thënë jam at pasurë tyna, atje nëdhajç me ndori, edhe ai i, i vogël, gjithë i riu krijte u mirëzoçati edhe i pat të varfura. Way yak wa karaim amwalihim, ki kujdes nga të më mi mira e pasurisë tyna. Domethën më mos si as gjithë më të mira, qoftë nga çumshi, qoftë nga dritthi. Gjdo sen qoft nga kafshet, mësja merë më të mirë, e zgjede të mesman. Në me thonë, je me guptu se muslimani, kur që kënë me marë zë qatin, haram e ka, haram e ka, më jamarë më të mirë. Mi po aj nëse do me dhonë më të mirë për e pasuris vetë, e ka halavë, e ka të lejume. Po muslimani, kur që kënë me marë zë qatin, e ka haram më jamarë atina më të mirë. Gjithashtu, Ajë çep zekatin e ka haram me zgjidh më të këqen me dhon për Allahun azza wa jall. Tashrdon zekat e zgjidht mësmën. Si çeket e haram ia mormët mirën, jo tash të ka e haram me mormët kë më dhon më të këqen për Allahun azza wa jall, pra jep të mësmën nëse don ai më dhon, nga bujaria e tij më të mirë nga pasuria vet, i lejohet më dhon. Edhe ka këshillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shoku i nëti, muadhin nga padrejësia, të ket kujdes mos të bën padrejsi nga sa nuk ka penges mes lutjes së robët dhe Allahu taqita wa al-mazlum dhe këtë jap me kuftues se çysh udhëheqsi muslimanëve e këshillon ata në popullin e vet dhe shokët e vet apo ato ushtarët e vet që shum, të jenë të kujdesshëm mos bojnë padrejti se i zën zullumi i zën donimi Allahu ta zeu el dhe kjo tregon për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sjellin e tij me shokët e tij. Dhe se çu shordron ai në drejtësi pastaj kat përmendim i transmetojm tjetër domthon buhariu dhe muslimi wa lahum an sa'id ibn sa'id radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar kado buhariu ka proni transmetim tjetër hadith peigambes sallallahu alaihi wasallam çfarë flet për thirrjen e transmeton ansa'i ibn sa'id radiyallahu anse peigambelin ditën e khayberit i tha law usiyanna arayata gadan rajulan yuhibbu allaha wa rasula neysar ishte luftu me yhudit dhe i kishin rathsu muslimant Le pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e çliruan de sadet. Nuk e çliruan vendin. Nuk mund nuk patën mundësimi i thy. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do t'i jap lamurin njerit që don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, we yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Dhe valla Allahu e don atë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e don atë. Fa bata an-nasu yadukun leilatuhum yarzata qalun anantu bisadu kush ka musime kon nesrat. Kush ka maq musime kon neser, ai cele e donë Allahun dhe pengamberin allahu dhe që Allahun dhe pengamberin dhe dojnë atë e që kam jadhon pengamberi flamurin jeftëhullahu ala jedehi se Allahu azze vajll kam e qil jeftëhullahu ala jedehi ndorën e ti kam e posh kam u bo qëtë qëtë rime arata e kalun në të ndu visadu falemma asbahu gada u ala rasulillah më njësë kërës gjënë qëkur në pengamberi herat kullu mjergju e një ta gjdo një njën i prejtuj është presen të Fa qala aynu Ali ibn Abi Talib, pejgamberi thaqos, Ali ubirja ibn Abi Talibit, fa qilu huwa yashtaki aynayhi, thani bi idhami min suit. Ne so transmetime, domethan ka pas problem me pluhurin, ka hi suit. Falamma arsala ilayhi, pejgamberi ka thudi kan. Fa ata bihi, fa uthiya bihi e kan pru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa basqa fi aynayhi wa da'alah. Pejgamberi psyni suit eti, edhe boni dua per te, fa bar ka an lam yakun bihi waja'. اذا يشنس سكر مس ما باس با سمونديا سكمبيت اسني جور مس سمونديا سسيت اي فاعطاه الرايه ذا بيغنبي يضاف لامورن فقال قال انفض ف اتس الست لك نغدال اي تشيت بانغوتسي حتى تنزل بصاحتهم ديس سبرشن اوف السينه تينه اليهوديه ثم ادعوهم الى الاسلام باستايثرن الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه باستاي لامريه Atë Shkaqen obligim dhe Allahot Azza wa Jal nga farzat Fë wallahi lën jahdi Allahot Bika rajulin wahida Pasha Allahot Taduzana Allahot Dikan Mdorantanda Khair një person Khairun lëka Min humrin am Ashma më mirë përti Së me të dhonë Dheva te kuqe Në thotë pengamberi Sallallahu alaihi sallam Në khajbar Pas i që nuk shlirohot Dhesa dit mërrad Jë thotë sahabava Se nësër dhe dhe jap Lë amurin Ndikuj që aja dënë Allahun edhe pengamberin dhe Allahu edhe pengamberi edhe në tha. Dhe në këtë në trasmetim është përmenë e raja. Dhe në disa trasmetime përmenë e të liwa. Raja edhe liwa. Niso djetarë kanë thonë e raja edhe liwa është njajtë. Dhe disa kanë arë kanë thonë e jo. Ja. Trasmetime që kanë arë dhe kësojna. Trasmeton Ibn Abbasin, Mosnet, Mosnetin Ahmedit, me zëgjirë të sakë se pëngamberi s.a.s. e në rajët e në nëbi s.a.s. e më Ali ibn ibn i Talib, se pëngamberi ka posë flamur. Dhe se pëngamberi ka qenë me flamurin e Alijut radiallahu an. Wa rajët të në ansari me Asad ibn i Ubad. Dhe më thonë, flamurin ka qenë flamurin që qe pëngamberi ka, e ka posë e gëmbajt Alijut radiallahu an. Ndërsa, flamurin e ansarve ka qenë me Asad ibn i Ubad. E ka më Saidah Ibn Ubadah ka thënë prefisë të Khazrare prej të parëve tyne. Wa kana idha istaharral qitalu kur ka fillu lufta, u ka ndezë lufta, ka ne Rasullullah sallallahu alaihi wasallam mimman yekunu tahta rayat al ansar. Ka thënë pejgamberi për atyynë që ka hinë nën flamurin e ansarve. Ansau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nën flamurin e ansarve. Ndërsa në çlirimin e fethet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka marr flamurin Said Ibn Ubadah s'ja ka dhonë djali Tik Kaisit. قامت رسميتي من بخري ونماري كالقرضي أن قيس بن السعد الأنصاري سقايس بيري السعدة الأنصاري صاحب لواء رسول س... الله صلى الله عليه وسلم أي اشتد مثال شبارت في المولينة بيغم بيري صلى الله عليه وسلم أي سعد بن وباد الأنصاري بروا بقواب سعد بن وباد الأنصاري ثم ابن العربي وبردياتار واتماذي المالكي سقاض لمسرايس هذا اللي واس درس حافظ بن حجري ثم نكا والديم ده سايبر شش تاس ابن العربي يثوت س الليواش تيترا و الرایهش تيترا و ايش كاث ابن العربي يثوت الليوا ما يعقدو في طرف الرمح الليواش تاياش كا ليدت مايا نشتيزس و ويلوي عليه و الرایه ما يعقدو فيه ويتركوا حتى تصفق الرياح درس الرایه اش تاياش كا فلاموري تشي بورتن لوثات شيو ديهجن اما فنهياش اوم رایه اما نونا فلاموراف Aja është kryesora që në lotë në tokë, në këlevizë. Nërsa kja është liva është maj vogël se raja. Gjithashtu Ibn Lethiri ka posë mëndimin se Ibn Lethiri se raja dhe liva është e njëtë. Argumente se raja dhe liva nuk është e njëtë, e këtëras me tonë tërbidhiu dhe Ahmedi dhe Budavudi vajnë u magje fi tarikh lëkbi sënë adin hasën me zinë gjirë të mirë, si që ka përmejnë autori mizanë i li e tidalit, ان البراء ابن عازب صحابي والبراء بن عازب كانت رايه النبي صلى الله عليه وسلم سوداء مربعه من النمره ثقت سموري بن امير صلى الله عليه وسلم كاين ايزي كترور بري ليشط بليشط وجاء في معجم الصغير الطبراني وان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال من معجم الصغير الطبراني جابر رضي الله عنه رايت نبي صلى الله عليه وسلم ان رايت نبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء درسه ترسمتهن اخرج ابن اسحاق ابن ابراهيم الرملي عن ذرعه الفزعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عقد له رايه بيضاء صلى الله عليه وسلم في الظهر ذراع في ذراع مثلا نكوت مع كوت مثلا كترور مع كوت فكها قصبر التوثيق ترسمتي مش Ka në pasë shilafi ka qenë se transmitim është prej ibnë Abbasit Radjolan, se pingamberi së rastrem ka pasë këa në të rajë të rasul i lajë sallallasim se u da, se pingamberi ka pasë të jamurin në rajën e kapasë të zesë, wa liwa u hu e bjethë, dërse liwa u i ti ka qeni bardhë. Në dhe të e ka përdor pingamberi së. U amitle u në të tabërani, gjëtashtu të tabërani e të transmiton nga Borejda gjëtashtu, dhe ka arë në transmitim prej Borejrës, e maktub fi la ilaha illa allah muhammed rasul allah va sanata ka shku muhammed rasul allah kjo me kuptu se prej sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashbarja e flamurit edhe nket dunya dhe diten e kiametit ka pshkujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kan me pos flamuren njerzet ka thon pejgamberi kullu ghadirin yawm alqiyamati lahu liwa çdo tradhtar diten e kiametit ka me pos flamur kam po me ta se është tradhtar gjithashtu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se oni jam zotria e bijve të ademit alayhis salam dhe oni e bërti flamurin e flendërimit ditën e kiametit dhe s'ka lavdrim me këta. Do më thonë nuk e kam për mu lavdru, po kjo është e vartet, se onë jam zëtria i bive të ademit dhe ditën e kiametit e bërti flamurin e falendërimit. Dhe po, ka orë në trasmetim tjetër se pengambej, të samë më thonë, Ahmedin nga Burejda, se pengambej ping, ka thonë, inni, do më thonë ditën e kajberit, inni dëfi u liva, unë dhe t'jap livan i iqibbuhu Allahu wa rasuluhu iqibbu Allahu wa rasulahu saka me adhon flamurin dikuajt se don Allahun dhe pejgamberi sallallahu alajhi. Domethë kjo është një qet xilafi te dy tarf, Allahu alem do të thosh më saktë ka dallim mes rajes dhe dhe liwat. Pejgamberi sallallahu alajhi ka thon kam ia dhon tnesëmit dhe ka zgjedh pastaj dhe këtu flet por për mrekullinë e pejgamberit muaxhizën e tij se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për lajmron shokët e tij se nesër kam dhe ka mund të ndodh çlirimi. Dhe vërtet ka ndodhashtoj. Nesër do të ndodh çlirimi dhe kesh të pergazëm për pejgamberin për shokët e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu shihet se sahabët pastaj gjithë natën e kanë kalutur, besu kanë pas sheft çdonjani me kanë meritusi asaj fiale. Kan pas sheft. Përadha është transmetuar nga Omer radhiallahu an ka thonë, asnjëherë s'kam pas sheft me kanë ne miri dikujna përveç në kët rast. Kur pejgamberi sa ka thon ditën e Hayberit se ka mjafton flamurin diku që ka dhënë Allahu on dhe pejgamberin dhe Allahu dhe pejgamberi e dëojnë atë. E ka thon kam posht çfarë ditë mekon e mirë. Kur ndonjëherë s kam posht çfarë mekon pris, ose veç çat çat rast kur ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra so, shkoku i mungesës pëngamberi sallallalli si shka ordën transmitime tjetër mleko, allan, an khaber, se, allan, ka selem i mlekoa kjane ali radiallan ka të khellefa anin nebi i fi kheber wa kjane armat se shkoku i aliut radiallan që s'ka qenë aty ka qenë problemi i syve ka pas probleme plurin i ka hi syve edhe që shijet se dhe kosh e ka prun se pëngamberi ka thonë bjerne e kanë shku e kanë prun dhe të datë si kur dreshti ka pas syte lidhën në skambuj me pa do të ka pas nevojë dikush me çukë deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe çu shije se domethën ka pas dhimbje prej syve dhe këtu shihet prap mujëzja mrekullia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe lutja e tij dha gjithashtu shihet suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se lejohet njëri mes me me me fryrje dhe shihet se frymja e pejgamberit dhe lutja e tij apo veprimi me rukia apo me dua çoron edhe nga smundjet fizike, sa i ka pas problemin për i pluhurit, Allah halem që farë smundjet tjetër ka pas, edhe pengamberi salasën. Thëtë si këtë transmitu si së kur mësme pas pas, as një sen. Tha, dhe me thonë, edhe e kushje asyjnën që ka pas nga smundja, ju ka hjek. Këtë thënë transmitu. Pasaj pengamberi salallallaj oselem, i tha, këto fletë për thyrin. Në thotë që ka e ka për shëllim Muhammedin Abdullabi, se shko dhe nga dal i qedë me vend saha i soin asaj kash para spijes oborrit ose sa asht vendi më i afër i kështillave të Khaiberit kaçi edhe e paraç kasto më thonit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se thirrim islam çka me thirr në islam pas më thon që muslimani me thirr në islam para luftës edhe në satirë u kam rri thirrja por shaka se Khaiberit i kam rri i kam rri thirrja dhe pejgamberi sapo megjithatë i kavon për parsi Paqes, po i ka dhënë pejgamberi për pasin në katërat që ata me pranuan islamin, më të ma mirë se sa mi vroj. Domethënë muslimanët ata detë kanë pas sigortë çlirimin. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem maspori pe thot thirrin islam sa më shumë rrugjakun, edhe pse ata janë jo musliman, me i thirrni islam se pejgamberi vëmë arsanaka ila rahmatin lil alamin, vërtet nuk kemi dërguat jo Muhamedit vetëm se më, si më shijë për gjithë botra. Fra pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem pa shi më shëshëm detyra. Mirpo Atë juna sikaj kam rrit dhirrja nuk është e obligueshme me dhirr. Nuk e ka pas pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam të obligueshmë, po e ka mësu për mihirr. Por shaktse pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam taif nuk i ka dhirr. Ai i ka bëu sulmin pa i dhirr. Thyr. Se dhirrja i kam rrit aty maharrat që ishte ku pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam Mekka kur katjen, e që kan salasem, prea të herit, e kanë gurzu pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam dhirrra për atë herit ju gjithë e arrit. Kur e ka luftu pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, nuk i ka dhirr për zvit, domethënë natën ku kam rrit dhirrja, nuk e kanë obligem muslimanët me dhirr, muj mi shpat luft para se mi i dhirr në islam. Po Mundosë preferohet me sigurinë islam. e Islamit shkakun se pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam e ka bën me Khayberit, me, me uditë e Khayberit, edhe pse e kanë joftë Islamin. Pastaj fjala e pejgamberisë as ngadal me kujdes jep me kuptuesë kujdesat për pejgamberin sallallahu aleyhi ve selam po shokët e tij që mos bijnë në të kurth të yhudive, por shkak se kishpunë yhudit lufta ishte me ta. Dhe thot thirr, thum meduuhum ila al-islam. Çka është Islami? Islami është një nuntërim. Me unëstru Allahu ta azza wa xal. Fjala Islami rreth te fjala si Islami dhe rejtë fjallës dorëzim, me jurë dorëzu islamit. Do me thonë me regullat islamit. Djetartë, thujnë, kur thujtë fjalla islam me një fjallë, kur thujtë dhe nuk përmenet fjalla iman, përfshinë fjallën iman. Dhe kur thujtë fjalla iman, nuk përmenet islam, përmenet përfshinë dhe fjallën iman. Kur të përmenet fjalla iman dhe islam, iman edhe islam, imani kap veprat e zemrës, islami veprat e Pada kansona kanuni rregull, idh istama iftaraqa wa idh iftaraqa ijtama, kur bashkohen të dyja, ndahen. Domethën ndahen me kuptim. I ke përmend imani dhe Islami, ndahen këto dyja. Ekjaso. Kur ndahen, përmenden veç veq, e veç, gjithsesi se cilaja prezanton tjetrën. Që është rregull te al-Sunniti. Dhe këtu pejgamberi, për shembull, ku i ka thonë, "Thirrni Islamin", këso domethën si ka thirrni Iman. Po i ka thirrë veprat e jashme edhe të brendshme të dyat që ata më ponë musliman, të aman, jo më ponë vesh në islam, vej prati a shme munafika me mejtë, po më konë me iman edhe me islam, dhe më thëjë kathirë regullat e islamit. Wa e khber hun bima jajibu alejimin haq Allah e ta'ala, dhe lemëre ta ses çfar hakika ndaj Allahu, domethën çfar hakika tohidit, pas besimet nga obligimet, mësoj ata, fo Allahu e pasaj pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem bëtohet se udhëzimi në një rjet nëse i është hak, është më e mirë për ty se me të dhën devotëkuçe, e, e që ka çin pasuria më e dashur atkohet e arabët e pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem ja ka përmend dhe flet për vlerën e davetit dhe se muslimani duhet me vëllon rrasi kësaj pune dhe që sa më shumë njerëz mudhuzun dorën e tij, apo edhe me ka një person është mirë për të, është më e mirë. Këtu vlerë Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për më ofrua, për më ofrua ofru sahabeve dhe muslimanëve se as sa është të vlesh më mulozu dikush, për ndryshe s'ka rahsim, me zulltis Allahu ta zezojë kur të zullzo dikush me çka çka ka me çpërblinj, çka ka me çpërblinj Allahu në ditën e Kiametit, se një thërmie e xhennetit është më e mirë se kjo dhunja që ka në të. Pejgamberi do më ofrua muslimanëve s'ka edhe sot për vlerën e madhe. Për ndryshe S'problemi është më i madh se sa devotë kushet me të dhonë se në ditën e kiametit në thërmin e xhennetit me të dhonë, çka vjen në ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wallahi, ne kam xhiq i uje sa në vend, domethënë tokë, me pas çaj vend xhennet është më e mirë se ka dhunja dha çka ka nda. Do thot një thërmim me të dhonë nga xhenjeti. Për një udhëzimin që i ka në shkak me udhëzimin e kosh, është më e mirë për të isë shkak këto botë dhe çka kanë të, dhe më e mirë se gjithë pasuria kësaj bote e mos i dasi se vetëm për devet e kuça, oh subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaika